щоб затулити Гаррі від мадам Помфрі. Це було нелегко. Герміонені пальці так міцно стискали аркушик, що Гаррі боявся його порвати. Доки Рон стежив за мадам Помфрі, він кілька хвилин смикав папірець, поки нарешті той таки піддався. Це була сторінка, вирвана з дуже старої бібліотечної книжки. Гаррі нетерпляче розглядав її. Арон підсунувся ближче, щоб теж прочитати. З багатьох грізних звірів і потвор, що мешкають у наших краях, найдивнішим і найжахливішим є Василіск, відомий ще під назвою Зміїний король. Цей змій, який може досягати гігантських розмірів і прожити не одну сотню років, вилуплюється з курячого яйця, висадженого жабою. Щоб убити когось, він удається до дивовижних засобів, бо крім страхітливих отруйних зубів, Василіск має вбивчий погляд, і всі, на кого він погляне, відразу помирають. Павуки тікають від Василіска, бо то їхній смертний ворог, а Василіск боїться тільки співупівня, що згубний для нього. Знизу, рукою Герміони? Гаррі зразу опізнав її почерк. Було дописано лиш одне слово – труби Раптом у його голові проясніло «Роне!» – видихнув Гаррі «Це воно! Ось де відповідь! Потвора у таємній кімнаті – це василіск, гігантський змій Ось чому я чув той голос, якого ніхто інший не чув Це тому, що я розумію парсалмову» Гаррі глянув на інші ліжка Василіск убиває людей поглядом, але ніхто не помер, бо ніхто не дивився йому просто в очі. Колін побачив його через вічко фотоапарата. Василіск спалив плівку, але Коліна тільки спаралізувало. Джастін, Джастін мабуть, побачив Василіска крізь майже безголового Ніка. А Нікові дістався основний удар, але він не міг померти знову, а біля Герміони... І тієї рейвенкловської старости знайшли дзеркальце. Герміона якраз довідалася, що та потвора – Василіск. Я певен, вона попередила першого, кого зустріла, що треба, завертаючи за ріг, дивитися спершу в дзеркальце. Та дівчина витягла своє дзеркальце і... Рон Ашарота роззявив. «А місіс Норріс?» Нетерпляче прошепотів він. Гаррі замислився... Уявляючи собі сцену під час головину. Вода, поволі вимовив він, повінь з туалету плаксивої мірти, сто відсотків, що бачила тільки відображення. Гаррі ще раз глянув на аркуш. Що довше вчитувався, то зрозумілішими ставали його попередні події. Спів півня згубний для нього, прочитав він уголос. «Хтось убив гегрідових півніп. Спадкоємець слізерина не хотів, щоб вони були коло замку, коли відчинять таємну кімнату. Павуки тікають від нього. Все збігаються». «Але як той Василіск пересувався тут?» – запитав Рон. «Здоровенно, Зміюка, хтось би побачив». Але Гаррі показав на слово, яке нашкрябала Герміона внизу сторінки. «Труби», – сказав він. «Труби, Роне!» Він лазив по трубах водогону. Я чув той голос у стінах. Раптом Рон схопив Гаррі за руку. Вхід до таємної кімнати. прохрипів він. А що, як це туалет? Що як він у туалеті плаксивої мірти? докінчив за нього Гаррі. Вони схвильовано присіли, не знаючи, вірити в це чи ні. Це означає. Здогадався Гаррі, що я не єдиний парселмовець у школі. Спадкоємець Лізерена теж знає зміїну мову. Отак він і контролює Василіска. «Що робити?» – запитав Рон, чиї очі аж палали. «Іти просто до МакГонагіл?» «Ходімо до вчительської!» – скочив на ноги Гаррі. «Вона там буде хвилин за десять. Скоро перерва!» Хлопці побігли сходами вниз. Аби ніхто не бачив, як вони тиняються коридором, заскочили просто в порожню учительську. Це була простора, оббита панелями кімната, заставлена кріслами з темного дерева. Гаррі й Рон походжали по ній, надто збуджені, щоб сісти. Але дзвоник на перерву так і не продзеленчав. Натомість, відлонюючи по коридорах, пролунав магічно підсилений голос професорки МакГонекел. «Всім учням негайно повернутися до спалень! Усім учителям зібратися в учительський! Прошу, негайно!» Гаррі глянув на Рона. «Невже новий напад? Саме тепер!» «А нам що робити?» – проголомшено запитав Рон. «Вертатися до спальні?» «Ні», – відповів, озираючись Гаррі. Ліворуч від нього була якась незрозуміла шафа, де висіли вчительські мантії. Давай но ну сюди, послухаємо, що трапилось, а тоді розкажемо, що ми знайшли. Вони сховалися в шафі, прислухаючись до топоту сотень учнівських ніг над їхніми головами. Невдовзі двері учительської з грюкотом відчинилися, і, з-поміж складок запліснявілих мантій. Вони побачили вчителів, які заповнювали кімнату Дехто з них був приголомшений, а дехто й геть переляканий Потім з'явилася професорка МакГонекіл Це сталося, повідомила вона, мовча, з них учителів. Потвора викрала ученицю, затягла просто в таємну кімнату Професор Флитвік вискнув Професорка Спраут затулила долонями рота Снейп міцно стиснув спинку крісла і запитав «Звідки ви знаєте?» «Спадкоємець Слізарина», – відповіла зблідла професорка Макгонекел. «Зробив ще один напис, унизу під попереднім. Її скелет лишиться в таємній кімнаті назавжди». Професор Флитвік залився сльозами. «Хто це?» – запитала мадам Гуч, упавши на крісло. «Хто саме з учнів?» «Джинні Візлі». Гаррі відчув, як Рон мовчки сповз біля нього на долівку шафи. «Завтра будемо відправляти всіх учнів додому», – розпорядилася професорка МакГонекел. «Це кінець Гогвартсу. Дамблдор завжди казав...» Знову відчинилися двері учительської. На якусь дивну мить Гаррі подумав, що то має бути Дамблдор. Але прийшов усміхнений Локарт. «Перепрошую, трохи і Я щось пропустив?» Він, здається, не помічав, що решта вчителів дивляться на нього з ледве тамованою ненавистю. Снейп ступив крок уперед. «Ось хто нам треба», – сказав він. «Так, тільки він. Локарте, потвора зловила дівчинку. Затягла її в таємну кімнату. Нарешті настав твій час». Локарт побілів. «Справді, Гільдерою!» – додала професорка Спраут. «Чи ж не ти казав, що знаєш, де вхід до таємної кімнати?» «Я... ну, я...» – забелькотів Локарт. «А тож, хіба ти не казав мені, що знаєш, що там усередині?» – втрутився професор Флитвік. «Не-не-не, вже? Я не пригадую?» «Я добре пам'ятаю, як ти нарікав, що потвора не потрапила в твої руки раніше, ніж заарештували Гегріда», – сказав Снейп. «Хіба ти не казав, що ми геть усе спартачили, і що треба було дати тобі повну свободу дій з самого початку?» Локарт глянув на скам'янілі обличчя своїх колег. «Я, я, я справді ні ніколи ви мене не так зрозуміли?» Гільтерою то ми тобі й доручаємо це завдання», сказала професорка Макгонегіл. «Ти матимеш сьогодні чудову нагоду показати себе. Ми подбаємо, щоб тобі ніхто не заважав. Займешся потворою власноручно. Повна свобода дій». Локард розгублено озирнувся, але ніхто не прийшов йому на допомогу. Від його принатності не лишилося й сліду. В уста йому тремтіли, а без своєї звичної білозубої усмішки він видавався перестрашеним і недолугим. Дуже добре, промимрив він. Я буду в, в своєму кабінеті, щоб підготуватися, і вийшов з кімнати. Чудово, сказала професорка Магонекел. Її ніздрі гнівно роздималися. Тепер він, принаймні, не заважатиме. Вчителі гуртожитків мають піти і повідомити учням про те, що сталося. Скажіть, що Гогвордський експрес завтра вранці відвезе їх додому. Всіх решту прошу подбати, щоб жоден учень не виходив зі своїх спалень». Учителі підвелися і вийшли одне за одним. Це був, мабуть, найгірший день у житті Гаррі. Він, Рон, Фред і Джордж Сиділи в куточку Грифіндорської вітальні і не мали сил навіть розмовляти Персі там не було. Він пішов відправити сову містерові і місіс Візлі, а тоді зачинився у своїй спальні. Жоден день ще не тягнувся довше за цей. І жодного разу Грифіндорська вежа не була така багатолюдна і тиха водночас. Коли сонце вже сідало, Фред і Джордж не витримали і пішли до спальні. «Вона щось знала, Гаррі!» – вперше заговорив Рон, відколи вони сховалися до шафи в учительській кімнаті. «Ось чому забрали саме її! То не була якась дурничка щодо Персі. Вона щось дізналася про таємну кімнату. Саме тому її!» – витирав очі Рон. «Адже вона була чистокровна. Тут тільки одна причина!» Криваво-червоне сонце сідало за обрій. Гаррі ще ніколи не було так погано. Коли б він міг щось зробити, бодай що-небудь? Гаррі, сказав Рон, Думаєш, є хоч якийсь шанс, що вона не... Ну, розумієш? Гаррі не знав, що й казати. Надії на те, що Дінні жива, майже не було. Знаєш що? Знову озвався Рон. «Давай підемо до Локарта. Розкажемо йому про всі наші здогади, про Василіска, про місце таємної кімнати. Він спробує туди проникнути». Гаррі погодився. Він хотів щось зробити, хоч і не знав, як. Усі грифіндорці були такі засмучені і так жаліли братів Візлі, що ніхто й не намагався зупинити Рона з Гаррі. Коли вони встали, перетнули кімнату, і вийшли через отвір у портреті. Коли вони йшли до локартового кабінету, сутінки дедалі густішали. В кабінеті щось дієлося. Вони чули шкрябання, глухі удари і метушливі кроки. Гаррі постукав, і раптом все завмерло. Двері ледь-ледь прочинилися, і вони побачили крізь тонесеньку шпарку Одне локартове око. Ох, містере Поттере, містере Візлі, сказав він, ще на якийсь сантиметр, відчиняючи двері. Я зараз дуже заклопотаний, хіба що ви швиденько. Пане професоре, ми маємо для вас деяку інформацію, сказав Гаррі. Вона може вам знадобитися. «Е, Ну, не дуже й та частина локартового обличчя, яку вони бачили. Мала дуже стривожений вигляд, тобто, ну гаразд Локар відчинив двері, і вони увійшли Кабінет світив голими стінами На підлозі лежали дві великі відчинені валізи В одну з них були поспіхом запхані мантії Яскраво-зелена, бузкова і темно-синя А в другій лежала купа недбало скиданих книжок Фотографії, що прикрашали стіни, тепер були складені в коробках на столі «Ви кудись їдете?» – здивувався Гаррі е, «Ну так», – пробелькотів Локарт, здираючи з дверей і згортаючи в рулон плакат, на якому він був зображений на повен ріст «Терміновий виклик, невідкладний, мушу їхати» «А як же моя сестра?» – обурився Рон «Ну, це дуже прикро!» – сказав Локарт, уникаючи їхніх очей. Він висунув шухляду, щоб перекласти з неї все в торбу. «Ніхто так не шкодує, як я!» «Ви ж викладаєте захист від темних мистецтв!» – вигукнув Гаррі. «Як ви можете їхати? Тут діються такі темні речі!» «Ну, мушу сказати, коли я приймав цю посаду!» – бурмотів Локарт складаючи зверху на мантії шкарпетки. В контракті навіть згадки не було, і я не сподівався. Тобто, ви тікаєте усе, що не міг повірити Гаррі. Після всіх ваших подвигів, описаних у книжках, книжкам не завжди можна вірити, тихенько мовив Локарт. Але ж ви самі їх написали, крикнув Гаррі. Мій любий хлопче, випростався і спохмурнів Локарт. «Не забувай про здоровий глуст. Я б не продав і половини своїх книжок, якби люди не думали, що те все зробив я сам. Ніхто не читатиме про якогось там старого, бридкого чаклуна з Вірменії, навіть якби він і справді врятував село від перевертнів. Уявіть собі, який жахливий вигляд він мав би на обкладинці. Жодного стилю в одязі. А та відьма, що вигнала бабу Ягу з Бендона, мала заячу губу. Ну що ще тут говорити?» «То ви просто прописали собі те, що робили зовсім інші люди?» Недовірливо запитав Гаррі. «Гаррі, Гаррі!» Нетерпляче похитав головою Локарт. «Це аж ніяк не так просто. Над цим треба було попрацювати. Знайти всіх тих людей. Докладно розпитати їх, як вони те зробили. Тоді наслати на них чари забуття, щоб вони те все забули. Чим-чим, але своїми чарами забуття я справді можу пишатися» ж бо, Гаррі, на це пішло багато праці. Розумієш, це не просто підписування книжок і рекламні фотознімки. Якщо прагнеш слави, треба бути готовим до тривалої і тяжкої праці». Він зачинив і позамикав валізи. «Ну ось», – сказав він. «Думаю, це все. Угу, лишилося тільки одне». Локарт видобув свою чарівну паличку і повернувся до Рона й Гаррі. Мені страшенно шкода, хлоп'ята, але тепер я мушу наслати на вас чари забуття. Не хочу, щоб ви розбовкали мої таємниці. Тоді я не продам жодної своєї книжки. Гаррі вчасно вихопив з кишені чарівну паличку. Не встиг Локарт підняти свою, як Гаррі закричав. «Експеліармус!» Локарт, перечепившись об валізу, відлетів назад. Його чарівна паличка високо знялась в повітря. Рон зловив її і жбурнув у відчинене вікно. «Ви самі винні, що професор Снейп навчив нас цього трюку», – розлючено мовив Гаррі, відпихаючи ногою локартову валізу. Локарт витріщився на нього, втративши рештки самовпевненості. Гаррі далі націлявся на нього чарівною паличкою. «Що ти від мене хочеш?» – кволо запитав його Локарт. Я не знаю, де таємна кімната. Я нічим не можу допомогти. Вам пощастило, порадував його Гаррі, рухом палички піднявши Локарта на ноги. Бо ми, здається, знаємо, де вона. І знаємо, хто в ній. Ходімо. Вони вивели Локарта з кабінету, а тоді спустилися найближчими сходами і пішли вздовж темного коридору, де на стіні... Аж до дверей туалету плаксивої Мірти сяяли написи. Локарта пустили наперед. Гаррі втішено дивився, як той тремтить. Мірта сиділа в останній кабінці на бачку. «О, це ти!» – сказала вона, побачивши Гаррі. «Чого ти хочеш тепер?» «Запитати, як ти померла?» – відповів Гаррі. Мірта відразу разюче змінилася. Здавалося, її ще ніколи не запитували про такі неприємні речі. «О, це було жахливо!» – радісно протягла вона. «Це сталося саме тут. Я померла в цій кабінці. Я дуже добре пам'ятаю це. Я сховалася, бо олива Горнбі глузувала з моїх окулярів. Двері були зачинені, я плакала, а тоді почула, що зайшли якісь люди. Вони дуже куметно розмовляли». Якоюсь незрозумілою мовою, але найдуще мене обурило, що говорив хлопець. Тому я відчинила двері, хотіла сказати, щоб він забирався до свого туалету. А тоді... Мірта поважно випнула груди, а її обличчя засяяло. Я померла. Але як? – запитав Гаррі. Не знаю, – тихенько відповіла Мірта. Я тільки пам'ятаю двоє величезних жовтих очей. Усе моє тіло, мов би, застигло, а тоді я кудись попливла. Вона замріяно глянула на Гаррі. Потім я знову повернулася сюди. Знаєш, я вирішила позбиткуватися над оливою Горнбі. О, вона так пошкодувала, що насміхалася з моїх окулярів. «А де ти побачила ті очі?» – поцікавився Гаррі. «Десь там». Невпевнено показала Мірта на раковину навпроти своєї кабінки. Гаррі і Рон підійшли туди. Лукарт лишився позаду, а його обличчя застигло в цілковитому жаху. На перший погляд, це була звичайна раковина. Вони уважно оглянули її з усіх боків, навіть труби під нею. Але раптом Гаррі побачив на одному з мідних кранів була зображена маленька змійка Цей кран ніколи не працював Весело сказала Мірта Коли Гаррі спробував його відкрутити Гаррі, порадив Рон Скажи щось парселмовою Але ж я Гаррі замислився Досі йому вдавалося говорити зміїною мовою тільки тоді Коли він опинявся перед справжньою змією він пильно глянув на зображення змії, намагаючись уявити, що вона справжня «Відчинися!» – звелів він Допитливо глянув на Рона «Це наша мова!» – зітхнув, похитавши головою Рон Гаррі знову подивився на змійку, селкуючись повірити, що вона жива Поворушив головою, і в мерехтливому сяйві свічки йому здалося – Ніби й вона поворухнулась Відчинися, повторив він Але цього разу замість слів з нього вирвалося дивне сичання Кран засяяв сліпучо білим світлом і почав відкручуватися Наступної миті зарухалася раковина Зненацька вона просто зникла А на її місці відкрилася велика труба Досить широка, щоб туди могла пролізти людина Гаррі почув, як охнув Рон, і повернувся до нього. Він уже вирішив, що робити. «Я лізу туди», – сказав Гаррі. Він не міг повірити. Надто тепер, коли знайдено вхід до таємної кімнати, і доки існує хоч найменший, найнаймовірніший шанс що щодзінні жива. «Я з тобою», – додав Рон. Запала тиша. «Ну, я вам, мабуть, уже й не потрібен», – спробував усміхнутися Локарт. Хоч то була тільки тінь його колишньої усмішки. «Тоді я...» Він уже взявся за дверну клямку, як Рон і Гаррі одночасно навели на нього чарівні палички. «Підете першим!» – крикнув Рон. Блідий Локарт, який уже не мав своєї палички, поплентався до отвору. «Хлоп'ята!» Але чутно промимрив він. «Хлоп'ята, яка вам з цього користь?» Гаррі штиркнув його в спину чарівною паличкою. Локарт запхав ноги в трубу. «Я справді не думаю, що...» – почав він. Але Рон штовхнув його, і Локарт зник з їхніх очей. Гаррі також не став зволікати. «Обережно заліз в трубу?» А тоді відпустив руки. Він полинув додолу якимось нескінченним, слизьким і темним жолобом. Бачив інші труби, що розходилися на всі біч, але жодна з них не була такою великою, як ця, що, звиваючись, круто опускалася донизу. Гаррі знав, що падає на таку глибину, якої не сягали навіть шкільні підвали. Він чув, як слідом за ним летить рон, легенько гупаючись об стінки труби на поворотах. І ось коли Гаррі уже почав непокоїтись, що станеться, як він торкнеться землі, труба вигнулась горизонтально, і він вилетів з неї, гепнувшись на вогку долівку темного кам'яного тунелю, такого великого, що в ньому можна було вільно стояти. Вимащений слизом і блідий, наче мрець, Неподалік підводився на ноги Локарт Гаррі вчасно відступив у бік З труби зі свистом вилетів Рон Ми спустилися, мабуть, на кілька кілометрів під школою Припустив Гаррі І голос його луною відбився в чорному тунелі Може, навіть аж під озеро Додав Рон, придивляючись до темних слизьких стін Усі троє почали вдивлятися у темряву. Лумос шепнув Гаррі, і його чарівна паличка засвітилася. «Пішли!» – покликав він Рона і Локарта, після чого вони гучно почалапали по мокрій підлозі. В тунелі було так темно, що вони майже нічого не бачили перед собою. У світлі чарівної палички їхні тіні на стінах видавалися страховиськами. «Пам'ятайте!» – голосно сказав Гаррі. «Тільки почуєте якийсь шурхід, відразу заплющуйте очі!» Але в тунелі було тихо, як у могилі. І першим несподіваним звуком був гучний хрускіт, коли Рон наступив на те, що виявилося щурячим черепом. Гаррі опустив чарівну паличку і побачив, що вся підлога всіяна кістками дрібних тваринок. Намагаючись навіть не думати, якою буде Джінні, коли вони її знайдуть, Гаррі попрямував далі. Нарешті темний тунель звернув у бік. «Гаррі, там щось є!» – хрипко вимовив Рон, схопивши його за плече. Завмерши, вони почали придивлятися. Гаррі міг розрізнити тільки контури чогось великого і заокругленого. Що лежало поперек тунелю Воно не рухалося Може, воно спить? Ледь чутно вимовив він, озирнувшись. Локарт затулив очі руками Гаррі знову глянув туди І його серце загупало ще шаленіше Майже заплющивши очі Гаррі дуже повільно ступив уперед Тримаючи на чарівну паличку Світло впало на велетенську зміїну шкіру, ядучо-зеленого кольору, що лежала покручена й порожня на долівці тунелю. Зміюка, яка її скинула, мабуть була не менше шести метрів завдовжки. «О, Боже!» – ледь чутно видихнув Рон. Раптом за їхніми спинами щось гупнуло. У локарта підігнулися коліна. «Вставайте!» – наказав Рон, скеровуючи на Локарта чарівну паличку. Локарт звівся на ноги, а тоді раптово стрибнув на Рона, збивши його на підлогу. Гаррі кинувся до них, але запізно. Ледве дихаючи, Локарт підводився з Роновою паличкою в руках. Він знову сяяв посмішкою. «Кінець вашій авантюрі, хлоп'ята!» – промовив він. «Я візьму нагору шматочок цієї шкіри, скажу їм, що трохи запізнився, аби врятувати дівчинку. І ще скажу, що ви обидва з'їхали з глузду, коли побачили її понівечене тіло. Прощайтеся зі своєю пам'яттю!» Локарт високо над головою підняв обмотану чароскочем чарівну паличку Рона і заволав. «Запуттятус!» Паличка вибухнула, мов маленька бомба. Прикриваючи голову руками, Гаррі побіг, ковзаючись на скрученій зміїні шкірі і ухиляючись від великих брил, що з гуркотом падали зі стелі тунелю. Наступної миті він уже стояв за цілою стіною кам'яних брил. «Роне!» – закричав він. Ти живий, роне! Я тут. Долинув приглушений Ронів голос з іншого боку завалу. «Зі мною все в порядку, а з тим ідіотом, здається, ні. Його добряче пальнула моя черівна паличка». Почувся глухий удар і голосний зойк. Мабуть, Рон копнув локарта по нозі. «Що тепер?» – запитав розпачливий Ронів голос. «Ми не можемо тут пролізти. Це забере купу часу». Гаррі глянув на тунельну стелю У ній з'явилися величезні тріщини Він ще ніколи не пробував розбивати чарами Щось таке велике, як це каміння А зараз був не найкращий момент для експериментів А що, як обвалиться увесь тунель? За камінням знову почулися удар і зойк Вони марнували час Джинні вже кілька годин перебувала в таємній кімнаті. Гаррі знав, що є тільки один вихід. "Чекай тут на мене", крикнув він Ронові. "Чекай разом з Локартом. Я піду далі. Якщо не повернуся за годину, запала промови статиша". "Я спробую розчистити прохід", сказав Рон, намагаючись говорити якомога спокійніше. "Щоб ти міг «Пройти сюди!» «Але, Гаррі!» «Бувай!» – спробував додати впевненості своєму тремтячому голосові Гаррі. І він рушив сам один повз величезну зміїну шкіру. Поступово звук від каміння, яке пересував Рон, затих у далині. Тунель кілька разів звернув у бік. Гаррі відчував напругу кожною клітинкою свого тіла. Він хотів, щоб тунель швидше закінчився, але водночас боявся того, що йому доведеться там побачити. І ось нарешті, проминувши ще один поворот, він побачив попереду масивну стіну, на якій були вирізьблені дві переплетені змії. У їхніх очницях виблискували великі смаради Гаррі наблизився до них І в горлянці йому цілком пересохло Цього разу не треба було уявляти, що ці кам'яні змії справжні Їхні очі і так були надиво живі Тепер він знав, що робити Прокашлявся, а смарагдові очі ніби замерехтіли «Відчиніться!» Ледь чутно прошепів Гаррі Змії розплелися, і стіна зі скрипом розсунулась. Її половинки плавно ковзнули в бік. Тремтячи з голови до ніг, Гаррі увійшов до середини. Розділ сімнадцятий. Спадкоємець Слізарина. Він стояв на краю довжелезної, тьмяно освітленої кімнати. Високі кам'яні колони, на яких поспліталися численні різьблені змії, підтримували стелю, що губилася десь у пітьмі, і відкидали довгі чорні тіні крізь химерний зеленуватий морок. Серце його несамовито калатало. Гаррі прислухався до моторошної тиші, Може десь там, за колоною, в темному закутку причаївся Василіск. А де джині? Він витяг чарівну паличку і рушив уперед поміж зміїстими колонами Кожен обережний крок голосно відлунював від стін, що ховалися у мороці Гаррі примружився, готовий негайно заплющити очі Тільки-но почує найменший порух Порожні зіниці кам'яних змій ніби стежили за ним. Кілька разів Гаррі хололо в грудях, йому здавалося, що деякі з них заворушилися. Коли ж Гаррі дійшов до останньої пари колон, перед ним біля задньої стіни виросла статуя, заввишки до самої стелі. Гаррі задер голову і побачив величезне обличчя Воно було старе, поподібне з довгою ріденькою бородою, що сягала майже самого краю кам'яної мантії, з-під якої у гладеньку підлогу впиралися дві велетенські сірі стопи. А між цими стопами лежала до лілиць маленька, закутав чорну мантію фігурка з яскраво рудим волоссям. Джинні скрикнув Гаррі. Підбіг до неї й опустився на коліна. Джинні, не помирай! Будь ласка, не помирай!» Він поклав збоку свою чарівну паличку, схопив Джінні за плечі й перевернув. Обличчя дівчинки було біле й холодне, мов мармур, а очі заплющені. Отже, вона не скам'яніла. Але тоді вона, мабуть, «Джінні!» «Будь ласка, прокинься!» Розпачливо шепотів Гаррі, трясучи її. Голова Джінні безпорадно метлялася в різні боки. «Вона не прокинеться!» Пролунав тихий голос. Гаррі здригнувся і озирнувся, не підводячись з колін. Високий, чорнявий хлопець спостерігав за ним, зіпершись на найближчу колону. Контури його постаті були химерно розмиті, ніби Гаррі дивився на нього крізь затуманене вікно. Але не було жодного сумніву, хто це. Том? Том? Редл? Редл кивнув, не спускаючи з Гаррі очей. «Чому ти кажеш, що вона не прокинеться?» – запитав у розпачі Гаррі. «Вона по... вона не... вона ще жива». Відповів Редл Тобто, ледь жива Гаррі глянув на нього Том Редл Учився в Гогворці 50 років тому Але ось він стоїть отут Оповитий химерним невиразним сяйвом І аж ніяк не видається Старшим за свої 16 років Ти привид? Запитав нерішуче Гаррі Я спогад Спокійно відповів Редл Спогад, що зберігався у щоденнику протягом 50 років. Він показав на підлогу біля величезної стопи. Там лежав розгорнутий маленький чорний щоденник. Той, який Гаррі знайшов у туалеті плаксивої мірти. На якусь мить Гаррі здивувався, побачивши його тут. Але зараз він мав вирішувати важливіші справи. Тома, ти мусиш допомогти мені. Сказав Гаррі, знову піднімаючи голову Джінні Треба забрати її звідси, тут Василіск Я не знаю, де він тепер, але він може з'явитися будь-якої миті Плагаю, допоможи Але Редл не рухався Гаррі, напружившись, трохи підняв Джінні І потягнувся по свою чарівну паличку Але її там не було Ти не бачив? Він підняв голову, ретл і далі стежив за ним, вертячи у довгих пальцях чарівну паличку Гаррі. «Дякую», – сказав Гаррі, простягаючи по неї руку. Кутики ретлових вуст викривилися в посмішці. Він дивився на Гаррі, ліниво крутячи пальцями чарівну паличку. «Послухай», – нетерпляче сказав Гаррі згинаючись під вагою закляклого тіла джинні. «Нам треба йти звідси, якщо тут з'явиться Василіск». «Він не з'явиться, поки його не покличеш», – спокійно відповів Редл. Гаррі знову поклав джинні на підлогу, не в силі тримати її далі. «Що ти маєш на увазі?» – здивувався він. «Прошу, віддай мою паличку, вона може мені швидко знадобитися». «Вона тобі вже не знадобиться?» Ще ширше посміхнувся Редл. «Як то не знадобиться?» з подивом запитав Гаррі. «Я довго чекав цього, Гаррі Поттере», сказав Редл. «Нагоди побачити тебе. Поговорити з тобою. Слухай!» урвав його, втрачаючи терпець Гаррі. «Ти, мабуть, не розумієш. Ми в таємній кімнаті!» Поговоримо іншим разом. Ні, поговоримо зараз, заперечив посміхаючись Редл і засунув до кишені чарівну паличку. Гаррі вражено дивився на нього. Тут діялось щось дуже дивне. А як це сталося з Джинні? — Повільно запитав він. Ну, це досить цікаве запитання, люб'язно відповів Редл. І досить довга розповідь. Думаю, справжньою причиною було те, що вона розкрила своє серце і вибовкала усі свої таємниці невидимому незнайомцю. «Про що ти говориш?» – здивувався Гаррі. «Про щоденник», – пояснив Редл. «Про мій щоденник». Маленька Джинні кілька місяців писала в ньому, розповідаючи мені про всі свої мізерні турботи й прикрощі як її дражнять брати, як вона мусила йти до школи у старій мантії і зі старими підручниками, і як тут Редлові очі заблищали. Вона не має жодної надії на те, що сподобається колись знаменитому, чудовому, видатному Гаррі Поттерові. Говорячи це, Редл не спускав очей з Гаррі. Його очі, мов би, жадібно пожирали обличчя Гаррі. Страшенно нудно було вислуховувати дурненьке одкровення 11-річної дівчинки. Вів далі Редл. Але Ян набрався терпцю. Писав їй у відповідь «Співчував, був люб'язний. Джинні просто захопилася мною». Тома, ніхто не розуміє мене так, як ти. Я така рада, що можу довіритися цьому щоденникові. Це як приятель, якого всюди можна носити в кишені. Редл зайшовся пронизливим, холодним реготом, який йому не личив. Від того сміху у Гаррі аж на стол волосся. Не буду хвалитися, Гаррі, але я завжди вмів причаровувати потрібних мені людей. «Джінні вилила мені свою душу, а її душа саме й була мені необхідна. Я ставав дедалі міцнішим, бо живився її найглибшими страхами і найзаповітнішими таємницями. Я став могутнім, значно могутнішим за малу панночку Візлі. Досить могутнім, щоб почати ділитися з нею деякими своїми таємницями. І тепер уже в неї, переливати потроху свою власну душу. Нічого не розумію. У Гаррі пересохло в роті. Невже ти ще не здогадався, Гаррі Поттере? Лукаво вимовив Редл. Це ж Джинні Візлі відчинила таємну кімнату. Це вона передушила шкільних півнів і писала на стінах загрозливі слова. Це вона нацькувала слізаринського змія на чотирьох бруднокровців, «І на кицьку того сквиба?» «Ні», – прошепотів Гаррі. «Так», – спокійно підтвердив Редл. «Звичайно, спочатку вона не знала, що робить. Це було дуже кумедно. Хотів би я, щоб ти побачив її останні щоденникові записи. О, вони стали значно цікавіші. Дорогий Томе!» – кривлявся Редл, стежачи за переляканим обличчям Гаррі. Мені здається, я втрачаю пам'ять. Вся моя мантія в півнячому пір'ї. А я не знаю, звідки воно взялося. Дорогий Томе, я не пам'ятаю, що я робила в ніч на Геловін. Тоді хтось напав на кицьку, а заляпана фарбою була я. Дорогий Томе, персі мені каже, що я бліда і сама не своя. Мені здається, він мене підозрює. Сьогодні стався новий напад, і я знов не пам'ятаю, де я була». «Томе, що мені робити? Я не мов божеволію! Томе, здається, це я на всіх нападаю!» Гаррі так стиснув кулаки, що аж нігті вп'ялися йому в долоні. Минуло дуже багато часу, поки мала дурнувата Джінні перестала довіряти щоденникові. Вів далі Редл. Поступово вона щось запідозрила і вирішила його викинути. І ось тут з'явився ти, Гаррі. Ти знайшов його, і це не могло не втішити мене. Щоденник міг опинитися в чиїх завгодно руках, але його підібрав саме ти. Тобто саме той, з ким я так прагнув зустрітися. «Чому ж ти прагнув зустрітися зі мною?» – запитав Гаррі. «Він кипів гнівом» і ледве стримувався, щоб говорити спокійно. «Ну, знаєш, Джінні мені стільки розповідала про тебе», відповів Редл, «усю твою дивовижну історію». Редлів погляд зі ще пожадливішим виразом ковзнув по шраму блискавці на гарріному чолі. «Я захотів більше довідатися про тебе, поговорити, зустрітися з тобою, щоб завоювати твою довіру. Я вирішив показати, як я колись упіймав того великого ідіота Гегріда. «Гегрід – мій друг», – сказав тремтячим голосом Гаррі. «А ти його підло звинуватив, хіба не так? Я думав, що ти просто помилився, але…» Редл знову пронизливо зареготав. «Мені тоді повірили на слово, Гаррі, можеш собі уявити?» Як це все виглядало в очах старого Арманда Дібіта? З одного боку, Том Редл, бідний, але дуже розумний, сирота, але вкрай відважний, шкільний староста, зразковий учень. А з другого, великий незграбний геґріт, який щотижня влипає в якусь халепу, вирощує під ліжком цуциків вовкулаки, крадькома ходить до забороненого лісу, щоб поборотися з тролями. Але, мушу визнати, я й сам здивувався, як добре спрацював мій план. Я думав, хтось таки збагне, що Гекрід аж ніяк не міг бути спадкоємцем слізерина. Навіть я мусив витратити цілих п'ять років, щоб дізнатися все про таємну кімнату і виявити потаємний вхід. Начебто Гекрідові вистачило б для цього розуму або сили. Здається, тільки вчитель трансфігурації Дамблдор. Припускав, що Гегрід невинний. Він переконав Діпіта лишити Гегріда лісником. Так, мабуть, Дамблдор здогадався. Дамблдор ніколи не любив мене так, як решта вчителів. Я певен, що Дамблдор бачив тебе наскрізь. Заскреготав зубами Гаррі. Так, він справді невпинно стежив за мною після того, як вигнали Гегріда. Зізнався Редл. Я розумів, доки я в школі, відчиняти кімнату надто небезпечно. Але я не збирався пустити котові під хвіст довгі роки пошуків. Я вирішив лишити щоденник, який збереже на своїх сторінках мене 16-річного, щоб тоді, одного дня, якщо пощастить, отримати змогу повести когось за собою і завершити велику справу села Зара Слізарина. Але ж ти її не завершив. Переможно вигукнув Гаррі. Ніхто цього разу не помер, навіть кицька. За кілька годин буде готова настійка з Мандрагор, і всі твої жертви знову оживуть. А хіба я не казав тобі? Спокійно запитав Редл. Що мені вже не цікаво убивати бруднокровців? Уже багато місяців я полюю тільки на тебе. Гаррі прокипів очима до Редла. Уяви собі мою злість, коли в моєму щоденнику замість тебе знову почала писати Джінні. Вона побачила тебе зі щоденником і, звичайно, злякалася. А що, якби ти здогадався, як він працює, і я б виказав тобі усі її таємниці? Або ще гірше, я розповів би тобі, хто задушив півнів. Тому мала дуребка дочекалася, поки в твоїй спальні нікого не буде, і викрала щоденник. Але я знав, що робити. Мені було ясно, що ти вистежуєш спадкоємця Слізерина. З того, що Джінні розповіла про тебе, я розумів. Ти зробиш усе можливе, аби розгадати таємницю, тим паче, що напали на твою найкращу приятельку. А ще Джінні розповіла, що вся школа аж гуде про те, що ти володієш парсалмовою. Отож я змусив Джінні написати на стіні слова про її смерть а самій чекати там унизу. Вона впиралася, плакала і була дуже занудною, але її життя уже дотліває. Вона забагато вклала його в цей щоденник, тобто в мене, і завдяки цьому я нарешті зможу покинути ці сторінки. Я чекав на твою появу, відколи ми прибули сюди. Я знав, що ти прийдеш. «Маю до тебе багато запитань, Гаррі Поттере». «Яких ще запитань?» – пирхнув Гаррі, не розтискаючи кулаків. «Ну», – відповів Редл, мило усміхаючись. «Скажімо, як вийшло, що дитина без виняткових магічних здібностей спромоглася перемогти найвидатнішого чаклуна всіх часів? Як ти вижив?» Відбувшись тільки шрамом, а могутність лорда Волдеморта розпорошилася В захланних очах Редла загорілися дивні червоні вогники «Чого тебе цікавить, як я вижив?» Поволі вимовив Гаррі «Волдеморт з'явився пізніше за тебе» «Волдеморт», – голосно відповів Редл це моє минуле, теперішнє і майбутнє. Він витяг з кишені чарівну паличку Гаррі і почав креслити нею в повітрі, написавши три мерехтливі слова. Том Ярволот Редл. Тоді змахнув паличкою, і літери, з яких складалося його ім'я, помінялися місцями. Я Лорд Волдеморт. «Бачиш?» – прошепотів він. Я так називав себе ще в Гокворці. Звичайно, тільки серед найближчих друзів. Я не збирався вічно носити те смердюче ім'я, яким мене назвали на честь мого маглівського батька. Я, в чиїх жилах по материнській лінії тече кров самого Салазара Слізарена, щоб я жив з гидким ім'ям простого магла, який забув про мене швидше, ніж я народився Бо, бачте, виявив, що його дружина – відьма Ні, Гаррі Я створив собі нове ім'я Я знав, прийде час я стану найвидатнішим чаклуном усього світу І від цього імені Тремтітимуть навіть чарівники Гаррі німо дивився на Редла Хлопця-сироту що замордував його батьків і багатьох інших людей. Нарешті він видушив із себе одне слово. Ні, тихо вимовив він, сповненим ненависті голосом. Що ні? озвався Реддл. Ти не найвидатніший чаклун світу, сказав Гаррі, уривчасто дихаючи. Не хочу тебе розчаровувати. Але найвидатніший чаклун світу Албус Дамблдор. Усі так кажуть. Навіть тоді, коли ти ще мав силу, ти не відважився завоювати Гогвортс. Дамблдор бачив тебе наскрізь, коли ти навчався в школі. Ти й досі його боїшся і ховаєшся від нього. Зредлового обличчя зникла посмішка. А саме воно гидко скривилося. Для того. Щоб вигнати Дамблдора з цього замку, вистачило звичайної пам'яті про мене, просичав він. Не сподівайся, що він так просто зникне, — заперечив Гаррі. Він сказав перше, що спало йому на думку, хотів залякати Редла, не так вірячи у свої слова, як бажаючи, щоб вони справдилися. Редл відкрив було рота але заумер. Звідкись долинала музика. Редл озирнувся і глянув у глиб порожньої кімнати. Музика звучала дедалі гучніше. Вона була моторошна, примарна, неземна. Від її звуків волосся на гареній голові стало дибки, а його серце виривалося з грудей. І ось. Коли музика стала такою пронизливою, що Гаррі відчув, як від неї завібрували всі його ребра. На верхівці найближчої колони спалахнуло полум'я. З'явився малиновий птах, завбільшки як лебідь, а його химерний спів полинув аж до склепінчастої стелі. Птах мав розкішний золотий хвіст, завдовжки як у павича і блискучі золоті пазурі, які стискали якусь пошарпану річ. Наступної миті птах полетів просто до Гаррі, скинув ту річ до його ніг, а тоді важко сів йому на плече. Коли птах склав свої великі крила, Гаррі глянув угору і побачив, що він має довгого і гострого золотого дзьоба і чорні, немов на очі. Птах перестав співати Він спокійно і затишно сидів біля гареної щоки, не спускаючи очей із Редла «Це Фенікс», – сказав Редл, пильно поглядаючи на птаха Фокс видихнув Гаррі і відчув, як золоті пазурі ніжно стисли його плече «А це що?» Сказав Редл, приглядаючись до пошарпаної речі, яку кинув Фоукс А, це старий шкільний сортувальний капелюх Так воно й було Біля гарних ніг лежав полатаний, обшарпаний і брудний капелюх Редл знову зареготав То був такий гучний регіт що в темній кімнаті аж задзвоніло, немов водночас сміялося десять редрів. Того, що Дамблдор прислав своєму оборонцеві, співочого птаха і старого капелюха. Ну що, тобі вже не страшно, Гаррі Поттере? Почуваєшся у безпеці? Гаррі не відповів. Може він і не бачив, яка йому користь із фоукса чи сортувального капелюха але він принаймні був уже не сам. Залишалося перечекати, коли нарешті нарегочиться Реддл. «А тепер до справи, Гаррі!» – сказав Реддл, ще й досі широко посміхаючись. «Двічі ми зустрічалися. В твоєму минулому і в моєму майбутньому. І двічі не зміг я тебе вбити. Як ти вижив? Розкажи мені все!» «Що довше говоритимеш, то довше проживеш?» Гаррі швидко міркував, зважуючи свої шанси. Редл мав чарівну паличку, а в нього був фоукс і сортувальний капелюх. І те, і те мало придатне для поєдинку. Зрозуміло, ситуація кепська. Але що довше Редл стоїть отут, то джинні швидше покидають останні іскорки життя. Раптом Гаррі помітив, що Редлова постать стала зриміша і виразніша. Якщо між ним і Редлом має відбутися бій, то краще тепер, аніж потім. «Ніхто не знає, чому ти втратив свою силу, коли напав на мене», – несподівано промовив Гаррі. Я теж не знаю, але я знаю, чому ти не зміг мене вбити. Тому що моя мама віддала своє життя, щоб мене врятувати. Моя мама з простого маглівського роду, додав він, тремтячи від ледве тамованої люті. Вона не дозволила тобі вбити мене. І я бачив тебе справжнього. Бачив тебе Торік. Ти руїна, ти ледь живий. Ось що залишилося від усієї твоєї сили. Ти мусиш ховатися. Ти – бридка потвора. Редлове обличчя деформувалося, а тоді скривилося в гидотну посмішку. Ага, ти вижив, бо мати віддала за тебе життя. Так, це могутнє контрзакляття. Але я тепер бачу, в тобі самому... Немає нічого особливого Мені було цікаво, розумієш? Адже ми дивовижно схожі, Гаррі Навіть ти б мав це помітити Обидва покручі, сироти Обох виховували магли Ми, мабуть, єдині парселмовці у Гогвардсі З часів Великого Слізерина Ми навіть і трохи схожі Але, видно, тебе врятував від мене Просто щасливий випадок це все, що я хотів дізнатися Гаррі напружено стояв, чекаючи, коли Редл піднесе чарівну паличку Але Редлове обличчя знову розтяглося у потворній посмішці А тепер, Гаррі, я хочу влаштувати невеличку виставу Ану, порівняймо силу лорда Волдеморта, спадкоємця Слізерина і найкращу зброю, яку спромігся дати Дамблдор видатному Гаррі Поттерові Редл задоволено зиркнув на Фоукса, на сортувальний капелюх, а тоді відступив Гарріні ноги зі страху затерпли Він дивився, як Редл зупинився між високих колон І глянув угору на кам'яне обличчя Слізерина, що нависало над ним у напівтемряві. Реттл роззявив рота і засичав. Але Гаррі розумів його мову. «Заговори до мене, Слізерина, найвидатніший з Гогвордської четвірки!» Гаррі повернувся, щоб глянути на статую. Фукс похитувався в нього на плечі. «Велетенське! Кам'яне обличчя Слізерина заворушилося!» Заціпанівши зі страху, Гаррі побачив, як роззявляється його паща, дедалі ширше й ширше, утворюючи здоровенну чорну дірку. Тоді щось у пащі заворушилося і почало виповзати. Гаррі позаткував і наштовхнувся плечима на стіну. Його очі були міцно заплющені. Він відчув, як Фоукс. Злетів йому з плеча, черкнувши крилом по щоці, Гаррі хотів крикнути «Не лишай мене!» Але що міг зробити Фенікс у двобої зі зміїним королем? Щось велетенське бухнуло на підлогу І Гаррі відчув, як вона задвихтіла Він знав, що відбувається Відчував усе, майже бачив як гігантський змій виповзає зі слізаринової пащі Потім знову почув шиплячий голос Редла «Убий його!» Василіск підповзав до Гаррі Було чути, як важке його тіло Незграбно совалося по кам'яній підлозі Не розплющуючи очей Гаррі на осліп кинувся кудись у бік І випростав руки щоб не наткнутися на стіну. Редл аж задихався з реготу. Гаррі спіткнувся. Він боляче впав на підлогу, відчувши на вустах присмак крові. Змій був зовсім близько від нього. Гаррі чув його дихання. Угорі над ним щось гучно вибухнуло. А тоді щось важке вдарило Гаррі з такою силою, що його відкинуло до стіни. Десь поруч почулося нестямне сичання і шалене гупання об колони. Ось-ось його тіло проштиркнуть гострющі зуби. Гаррі не міг цього витримати. Він ледь-ледь розплющив очі глянути, що діється. Велетенський змій, ядучо зеленого кольору, Товстий, наче стовбур дуба, піднявся високо вгору, а його здоровенна голова безтямно хилеталася поміж колон. Гаррі тремтів, ладний заплющити очі, тільки но Змій поверне голову. Проте невдовзі він зрозумів, що відвертало увагу Василіска. Над його головою ширяв фоукс, а Василіск. Яро намагався вхопити його своїми довгими й гострими, мов шаблі зубами. Фоукс кинувся на змія, його довгий золотий дзьоб на мить кудись зник, а тоді на підлогу ринула ціла калюжа темної крові. Помах зміїного хвоста мало не зачепив Гаррі, і не встиг він заплющити очей, як Василіск повернувся. Гаррі глянув просто в його пику і побачив, що його очі, обидва великі, круглі, жовті ока, проштиркнув Фенікс. Кров цебеніла на долівку, а змій у агонії бризкав слиною. «Ні!» – почув Гаррі Редлі вереск. «Оближ того птаха! Оближ птаха! Хлопець за тобою! Ти ж чуєш його запах!» Убий його! Осліплений Змій захитався, напівочманілий, але й далі смертоносний. Фенікс кружляв над Василісковою головою, співаючи свою моторошну пісню, і раз по раз довбав його лускатий ніс, а з видзьобаних очей Змія струманіла кров. На поміч, на поміч. пристрасно шепотів Гаррі. Хто небудь? Що-небудь Змій знову торохнув хвостом по підлозі Гаррі ухилився Щось м'яке черкнуло йому обличчя То Василіск своїм хвостом жбурнув просто йому в руки сортувального капелюха Гаррі схопив його Це було єдине, що в нього лишилося Він настромив капелюха собі на голову і кинувся на підлогу. Над ним знову метнувся хвіст Василіска. «Напоміч, допоможіть!» – думав Гаррі, насунувши капелюха на самі очі. «Плагаю, допоможіть!» Йому не відповів жоден голос. Раптом капелюх зібгався, ніби його стисла невидима рука. Щось дуже важке й тверде впало Гаррі просто на голову Аж з очей йому посипалися іскри Він потягся, щоб скинути капелюха Аж раптом почув під ним щось довге і тверде У капелюсі з'явився розкішний срібний меч На руків'ї якого виблискували рубіни завбільшки з яйце Убий хлопця! Облиш того птаха! Хлопець, за тобою! Принюхайся! Відчуй його запах! Гаррі звівся на ноги і приготувався. Голова Василіска хилилася додолу, а його тіло звивалося. Воно розшукувало Гаррі, зачіпаючи колони. Гаррі бачив його великі закривавлені очні ями. Бачив широко роззявлену пащу, яка могла проковтнути його цілого. З неї Стриміли довгі, як мечі, зуби Гострі, блискучі, отруйні Змій наосліп кинувся вперед Гаррі ухилився І той вгатив головою об стіну Ще кидок і його роздвоєний язик Зачепив Гарріні ребра Гаррі схопив обома руками меч І підняв його над головою Василіск знову пірнув униз і цього разу уже не схибив Але Гаррі З усієї сили увігнав меча По саме руків'я У змієве піднебіння Тепла кров Бризнула йому на руки Він відчув пекучий біль над ліктем Один з найдовших Отруйних зубів Упився йому в руку А тоді раптом зламався Коли Василіск у конвульсіях Бебехнувся на підлогу Гаррі сповз по стіні на підлогу, схопив зуб, отрута з якого розтікалася по всьому його тілу, і висмикнув його з руки. Але було вже надто пізно. Пекучий біль повільно розповзався довкола рани. Гаррі викинув уламок зуба, глянув на мантію, просочену його власною кров'ю, і все перед його очима попливло. Кімната немов розчинилася у вихорі тьмяних кольорів. Повз нього пропливала якась червона пляма, і Гаррі почув біля себе м'яке поцокування кіхтів. «Фоукс!» – ледве видихнув Гаррі. Фокс, ти молодець!» Він відчував, як птах притулив свою прекрасну голову до його рани. Тоді почулося відлуння кроків, і над ним схилилася темна тінь. «Ти помираєш, Гаррі Поттере!» – пролунав Редлів голос. «Помираєш? Навіть Дамблдорю птах це знає. Бачиш, що він робить, Поттере? Він плаче!» Гаррі кліпнув. Фоксова голова то з'являлася, то знову зникала йому перед очима. Рясні перлисті сльози стікали його лискучим пір'ям. Я сидітиму тут і дивитимусь, як ти помираєш, Гаррі Поттера. Можеш не поспішати. Часу у мене доволі. Гаррі відчував сонливість. Усе довкола закружляло. Отак так закінчує життя славетний Гаррі Поттер. Пролунав далекий Редлів голос. Сам один у таємній кімнаті, покинутий друзями, переможений лордом Темрявий, якому він так нерозважливо кинув виклик. Гаррі, ти скоро знову побачиш свою любу матусю-бруднокровку. Завдяки їй ти прожив дванадцять зайвих років, але лорд Волдеморт нарешті здолав тебе. Ти, мабуть, «І сам це розумієш?» «Якщо так помирають», – подумав Гаррі, – «то це не так і страшно». Навіть біль почав ущухати. Але чи насправді він помирає? Замість провалитися у пітьму, кімната набувала дедалі виразніших обрисів. Гаррі струснув головою і побачив Фукса, що й далі тулився до його руки. Кружальце перлистих сліз сяяло довкола рани. Але де ж вона? Самої рани вже не було. Забирайся геть, пташе. раптом пролунав Редлів голос. Забирайся від нього. Я сказав забирайся. Гаррі підвів голову. Редл скерував на Фоукса чарівну паличку. Пролунав постріл, ніби з рушниці. А знову злетів золотаво-червоним вихором. «Сльози Фенікса!» – тихо вимовив Редл, дивлячись на руку Гаррі. «От так! Як я міг забути про їхні лікувальні властивості?» Він глянув просто в обличчя Гаррі. «Але яке це має значення? Фактично так ще краще. Тільки ти і я, Гаррі Поттере. Ти «І я!» Редл підняв чарівну паличку. Рвучко махнувши крильми, знову з'явився Фоукс, і щось упало Гаррі на коліна. Щоденник! Якусь мить Гаррі і Редл, що й досі тримав над собою чарівну паличку, дивилися на нього. А тоді, навіть не роздумуючи, Гаррі схопив з підлоги василісковий зуб і заструмив його в саму серцевину щоденника Пролунав жахливий, пронизливий крик І зі щоденника струменем ринули цілі потоки чорнила Забризкуючи гаррені руки і затоплюючи підлогу Редл забився в корчах Закрутився, заверещав, закружляв А тоді... Він щез. Чарівна гаррина паличка лунко впала на підлогу, і все стихло. Усе, крім чорнила, що й досі струменіло зі щоденника. Василіскова отрута пропалила в ньому велику діру. Тремтячи усім тілом, Гаррі звівся на ноги. Йому паморочилося в голові, Ніби він щойно подорожував з допомогою порошку флу. Він повільно підняв свою чарівну паличку сортувального капелюха, а тоді смикнув за руків'я і витяг з Василіскового піднебіння блискучого меча. І тут, з другого краю кімнати, долинув тихий стоїн. Заворушилася джинні. Коли Гаррі підбіг до неї, вона вже сиділа. Її ошалешений погляд ковзнув з величезної туші мертвого Василіска до Гаррі, в просоченій кров'ю мантії, і зупинився на щоденнику в його руці. Затремтівши, вона голосно зойкнула і розридалася Гаррі, Гаррі, я намагалася тобі все розповісти за сніданком, але не змогла через персі. Це була я, Гаррі. Я, але й Боу, я не хотіла цього. Мене примусив Редл, він мене контролював. А як, як ти вбив цю зміюку? Де Редл? Я тільки пам'ятаю, як він вийшов зі щоденника. Усе добре, Чинні. Гаррі показав щоденник і дірку від зуба. З Редлом покінчено. Поглянь, і з ним, і з Василіском. Ходімо звідси. «Тепер мене виженуть», – ридала Джінні, поки Гаррі незграбно допомагав їй підвестися. «Я мріяла вступити в Гогвардс ще тоді, як там очився Біл, а тепер доведеться вертатися додому. Що скажуть мама і тато?» Фукс чекав їх, ширяючи над входом до кімнати. Гаррі ледь підштовхнув Джінні вперед. Вони переступили через кільця мертвого Василіска І попрямували крізь лунку темряву назад до тунелю Гаррі почув, як позаду З неголосним шепінням зачинилися кам'яні двері Кілька хвилин вони йшли темним тунелем А далі почули, як хтось удалені Поволі пересуває каміння «Роне!» закричав Гаррі, надаючи ходи. "Джинні жива! Я знайшов її!» Вони почули радісний крик, а за наступним поворотом побачили й самого Рона. Він нетерпляче визирав крізь величенький отвір, який ухитрився розчистити в кам'яному завалі. "Джинні!" Рон вистромив руку через отвір, щоб затягти її першою. «Ти жива! Повірити не можу! Що сталося?» Хотів пригорнути її, але Джінні зі сльозами відштовхнула його «Але ж усе окей, Джинні, сяяв усмішкою Рон «Усе закінчилося! Усе! А звідки цей птах?» Услід за Джінні в отвір залетів Фоукс Дамблдор прислав Відповів Гаррі, протискаючись крізь отвір «А, а, а звідки в тебе меч?» Рон здивовано витріщився на зброю, що виблискувала в руках Гаррі. «Поясню, коли виберемося звідси», – відповів Гаррі, зиркнувши на джинні. Але ж не тепер урвав його Гаррі. Він не знав, чи варто розповідати Ронові про те, хто відчинив таємну кімнату. Принаймні, не перед джинні. «А де Локарт?» «Десь там», – хихикнув Рон кинувши головою на трубу, якою вони прибули до тунелю. Він у кепському стані. Зараз побачите. Услід за Феніксом, чиї широкі крила пронизували під тьму м'яким золотавим сяйвом, вони дісталися до самої труби. Там сидів Гільдерой Локарт і цілком безтурботно щось мугикав собі під ніс. Йому відбило пам'ять, пояснив Рон. Наслав сам на себе чари забуття. Нам нічого, а він не має уявлення, хто він, де він і хто ми такі. Він сам собі небезпечний. Я звелів йому піти і зачекати нас тут. Локарт глянув на них вельми добродушно. «Привіт!» – сказав він. «Яке дивне місце, правда? Ви що, тут живете?» «Ні», – відповів Рон, зиркнувши на Гаррі. Гаррі нахилився і зазирнув у довгу темну трубу. «Ти часом не думав, як нам звідси вибратись? запитав він Рона. Рон похитав головою. Фенікс Фоукс пролетів повз Гаррі і забив перед ним крильми. Його очі на мистинке виблискували в пітьмі, а довгий золотавий хвіст виразно колихався. Гаррі невпевнено глянув на приятеля. «Здається, він хоче, щоб ти вхопився за хвіст, Розгублено припустив Рон. Але ж ти занадто важкий, щоб він підняв тебе нагору. Фокс пояснив Гаррі, незвичайний птах. Нам треба міцно вхопитися одне за одного. Джинні, візьми Рона за руку. Професора Локарте? Це стосується вас, розтлумачив Локартові Рон. Візьміть Джинні за руку. Гаррі застромив меча і сортувального капелюха за пояс, Рон ухопився за його мантію, а Гаррі міцно стис у руках на диво гарячі пір'їни феніксового хвоста Він відчув у собі неймовірну легкість А наступної миті вони вже зі свистом летіли трубою вгору Гаррі чув, як Локарт, гойдаючись десь там унизу, вигукував «Чудово! Дивовижно! Це просто якісь чари!» Про холодне повітря куйовдило гаррине волосся Але не встиг він натішитись польотом, як усе закінчилось І вони приземлились на мокру підлогу туалету плаксивої Мірти Поки Локард поправляв свого капелюха, раковина, під якою ховалась труба, знову зісковзнула на своє місце Мірта витріщала на них очі «Ти живий!» – здивовано глянула вона на Гаррі Чого ти така розчарована? Похмуро озвався він, витираючи окуляри від крові та слизу. Бачиш, я просто подумала, що якби ти помер, то міг би залишитися зі мною в туалеті, сказала Мірта, ніяково побілівши. Бе! Скривився Рон, коли вони вийшли з туалету в темний порожній коридор. Гаррі, мені здається, Мірта кинула на тебе оком. Джинні «Маєш суперницю!» Але обличчям Джинні і далі котилися сльози «Куди тепер?» – запитав Рон, стурбовано глянувши на Джинні. Гаррі показав на Фенікса, який летів попереду, освітлюючи коридор золотавим сяйвом Вони йшли за ним і невдовзі опинилися перед кабінетом професорки МакГонегел Гаррі постукав і штовхнув двері Розділ 18. Щасливий добі Коли Гаррі, Рон, Джінні і Локарт укриті брудом і слизом, а Гаррі ще й кров'ю зупинилися в дверях, на якусь мить запанувала тиша а тоді пролунав крик «Джинні!». То була місіс Візлі, яка сиділа і плакала перед каміном. Вона підскочила разом із містером Візлі, і обоє кинулися до доньки. Але Гаррі дивився не на них. Біля каміна стояв і усміхався професор Дамблдор, а поруч, схопившись за груди, уривчасто дихала професорка Макгонегелл. Фокс, прошумів крильми повзгаррене вухо й умостився на Дамблдоровому плечі, а Гаррі з Роном опинилися в міцних обіймах місіс Візлі. «Ви врятували її! Врятували! Як ви це зуміли?» «Ми всі хотіли б про це почути», – ледь чутно промовила професорка МакГоннегел. Місіс Візлі відпустила Гаррі. І він на мить завагавшись, підійшов до столу і поклав на нього сортувального капелюха, меча, інкрустованого рубінами, і рештки редлового щоденника. А тоді почав розповідати їм усе. Майже чверть години у завороженій тиші він розповідав про те, як почув безтілесний голос і як Герміона зрештою збагнула, що він чув у трубах Василіска, як вони з Роном пішли слідом за павуками в ліс, як Арагок розповів їм про те, де померла остання жертва Василіска, як він здогадався, що тією жертвою була плаксива Мірта і що вхід до таємної кімнати може бути в її туалеті. Гаррі зупинився, щоб звести дух. «Чудово!» – підбадьорила його професорка МакГонекіл. «Отже, ти знайшов вхід. Слід додати при цьому, ти порушив майже сотню шкільних правил. Але яким дивом ви змогли вибратися звідти живими, Поттере?» Отож, дещо охриплий Гаррі став розповідати про те, як вчасно прибув Фоукс і як сортувальний капелюх передав йому меча. Але далі він завагався. Він досі ще не згадував про редлів щоденник і про Джинні, яка стояла, притуливши голову до плеча місіс Візлі, а сльози й далі текли по її щоках. А що, як джінні виженуть? Гаррі почав гарячково міркувати. Редлів щоденник більше не діяв. Як тепер довести, що саме він примусив джінні робити те все. Гаррі з надією глянув на Дамблдора, що легенько усміхався. А в скельцях його окулярів танцювали іскорки вогню з каміна. «А мене найдуще цікавить», – лагідно промовив Дамблдор. «Як лорд Волдеморт зумів зачарувати джинні? адже за моїми джерелами він зараз переховується в албанських лісах». Гаррі відлягло від серця. Його огорнуло тепле, дивовижне відчуття по легкості. «Що?» – очманіло перепитала місіс Візлі. «Відомо, хто зачарував? Джінні? Але ж Джінні? Хіба Джінні не була? Це вона?» «В усьому винен цей щоденник», – швиденько промовив Гаррі, показуючи його Дамблдорові. Редл написав його в шістнадцять років. Дамблдор узяв щоденника і почав його ретельно оглядати, мало не торкаючись своїм довгим гачкуватим носом вогких і обгорілих сторінок. Блискуче. м'яко вимовив він. «Так, звичайно, Редл був, мабуть, найталановитішим учнем Гокворцу». Дамблдор повернувся до подружжя візлів, які були вкрай спантеличені, Мало хто знає, що лорд Волдеморт колись називався Томом Редлом. Я сам навчав його в Гогварці 50 років тому. Після школи він десь зник, багато мандрував, страшенно захопився темними мистецтвами і спілкувався з найлихішими чаклунами. Він стільки разів піддавав себе жахливим магічним перевтіленням, що коли з'явився знову, вже як Волдеморт, його неможливо було пізнати. Не було нічого спільного між лордом Волдемортом і тим розумним, приємним хлопчиною, що колись був старостою школи. Але Джинні, здивувалася місіс Візлі, що могла мати спільного з, з ним наша Джинні? Його щоденник, заридала Джинні. Я в ньому писала, а він цілий рік мені відповідав. «Джинні!» – ошелешено вигукнув містер Візлі. «Невже я нічого тебе не навчив? Що я тобі завжди казав? Ніколи не довіряй тому, що думає само по собі, і ти не знаєш, де його мозок. Чому ти не показала щоденника мені або мамі? Така підозріла річ явно належала до чорної магії!» «Я не знала!» – ридала Візлі. «Я знайшла його в одній книжці, яку мені дала мама». Я думала, що хтось просто лишив його там і забув Панну Візлі необхідно негайно відвести до шкільної лікарні Рішуче втрутився Дамблдор На неї випало надто жахливе випробування Її не покарають Лорд Волдеморт ошукував значно старших і мудріших за неї чарівників Дамблдор підійшов до дверей і відчинив їх Джинні необхідний відпочинок у ліжку і, мабуть, великий кухоль гарячого шоколаду. Це завжди мене збадьорювало, додав він, подружньому підморгуючи дівчинці. Мадам Помфрі ще не спить. Вона якраз роздає мандрагоровий сік. Гадаю, жертви Василіска можуть прокинутися з хвилини на хвилину. То з Герміоною все гаразд, зрадів Рон. Вона відбулася тільки переляком. Сказав Дамблдор Місіс Візлі вивела Джінні з кабінету А містер Візлі пішов слідом за ними Він, здається, ще й досі не отямився Знаєш, Мінерво Багатозначно мовив професор Дамблдор Мені здається, що ми всі заслуговуємо набучний бенкет Чи не міг би я попросити тебе Піти і повідомити про це на кухні? Гаразд Погодилася професорка МакГонеггел, прямуючи до дверей. «Ти, гадаю, і без мене розберешся з Поттером і Візлі, чи не так?» «Звичайно», – відповів Дамблдор. Вона вийшла, а Гаррі і Рон невпевнено глянули на Дамблдора. «Що означає, розберешся з ними, але ж їх, безперечно, не повинні карати». Пригадую, я казав, що буду змушений відрахувати вас, якщо ви знову порушите якісь шкільні правила. Почав Дамблдор. Рон аж рота роззявив з переляку. А це означає, що всі ми іноді змушені брати свої слова назад, усміхнувся Дамблдор. Ви обидва отримаєте спеціальну нагороду за заслуги перед школою, а також... Давайте подумаю. Ну так. Кожен по 200 очок для Гриффіндору. Рон став яскраво-рожевим, немов локартові квіти на День Валентина, і тепер уже закрив рота. Але де хто з нас, здається, зовсім не хоче похвалитися своєю участю у цій небезпечній пригоді, додав Дамблдор. Чого ти такий скромний, Гільдерою? Гаррі аж здригнувся. Він геть забув про Гільдароя Локарта. Озирнувшись, побачив, що той стоїть у кутку кімнати, невпевнено усміхаючись. Коли Дамблдор звернувся до нього, Локарт глянув через плече, щоб побачити, до кого той говорить. Професоре Дамблдоре, швидко пояснив Рон. У таємній кімнаті сталася одна оказія. Професор Локарт? Я що, професор? Здивувався Локарт. «Хотакой! А я гадав, що я повний дурило! Еге!» Він намагався наслати на нас забуття, але чарівна паличка вразила його самого. Півголосом пояснив Дамблдорові Рон. «Он як!» – похитав головою Дамблдор, а його довгі срібні вуса затремтіли. Наштрикнувся на власний меч Гільдерою. «Е, «Меч?» – не зрозумів Локарт. – Я не маю меча, а ось цей хлопець має. Він показав на Гаррі. – Він вам його позичить. Роне, чи не міг би ти відвести до лікарні і професора Локарта? – попросив Дамблдор. – Я хотів би перекинутися ще кількома словами з Гаррі. Локарт рушив до виходу. Рон, зачиняючи за собою двері, допитливо глянув на Гаррі і Дамблдора. Дамблдор підійшов до одного з крісел біля каміна. «Присядь, Гаррі!» – запропонував він, і Гаррі сів, відчуваючи незбагненний спокій. «Перед усім, Гаррі, я хочу тобі подякувати!» – сказав Дамблдор, і його очі знову замерхтіли. «Там, у кімнаті, ти виявив мені справжню відданість, інакше, Фоукс, ні за що не прилетів би до тебе!» Він погладив Фенікса, який сів йому на коліна, тріпочучи крильми. Гаррі ніяково всміхнувся. Дамблдор не спускав з нього очей. «Отож, ти зустрів Тома Редла», – замислено мовив Дамблдор. «Можу собі уявити, як ти його цікавив». Раптом Гаррі заговорив про те, що не давало йому спокою. «Професоре Дамблдоре!» «Редл казав, що я подібний до нього, дуже подібний!» «Він справді таке казав!» Замислено глянув Дамблдор з-під своїх кошлатих сріблястих брів «А що ти сам про це думаєш, Гаррі?» «Я не думаю, що я такий, як він!» Аж трохи заголосно вигукнув Гаррі «Тобто я у, у Гриффіндорі, я...» «Але він замовк!» бо його знову охопив потаємний сумнів. «Пане професоре», – промовив він за якусь мить. Сортувальний капелюх казав мені, що я, що я багато чого досяг би в слізерині. Певний час усі думали, що я спадкоємець Слізерена, бо я вмію говорити парселмовою. Гаррі, ти вмієш говорити парселмовою?» – спокійно пояснив Дамблдор. бо Волдеморт Останній живий нащадок Салазара Слізарина теж говорить Парселмовою. Якщо я не дуже помиляюся, то разом з цим шрамом він передав тобі тієї ночі і деякі свої здатності. Я певен, що сам він, звичайно, не мав такого наміру». «То Волдеморт передав мені частинку себе самого?» – приголомшено запитав Гаррі. «Здається, так». І я таки мав бути в слізерині. Розпачливо глянув на Дамблдора Гаррі. Сортувальний капелюх побачив у мені слізеринські властивості і послав тебе до Грифіндору. спокійно докінчив Дамблдор. Послухай, Гаррі. Так сталося, що ти володієш багатьма якостями, які Салазар Слізерин цінував у своїх улюблених учнях. Його власним дуже рідкісним даром, зміїною мовою, винахідливістю, рішучістю, певною зневагою до правил, додав він. Тут його вуса знову затремтіли. А проте сортувальний капелюх віддав тебе у Грифіндор. Ти знаєш, чому так сталося? Подумай. Він віддав мене у Грифіндор тільки тому, що я просив не посилати мене у слізерин. Розпачливо сказав Гаррі «Саме так!» Знову засяяв Дамблдор «Цим ти і відзначаєшся від Тома Редла Те, ким ми є насправді, Гаррі Набагато більше залежить не від наших здібностей А від нашого вибору» Гаррі приголомшено і нерухомо сидів у кріслі «А коли тобі потрібні ще докази, що ти істинний грифіндорець?» То уважніше придивися ось до цього Дамблдор підняв зі столу закривавленого срібного меча І подав його Гаррі Той похмуро покрутив його в руках Підсвічений вогнем каміна Меч поблискував рубінами І тут Гаррі побачив ім'я Викарбуване знизу під Годрік Грифіндор Знай, Гаррі тільки істинний грифіндорець може витягти цей меч із капелюха Якусь хвилину обидва мовчали Тоді Дамблдор висунув одну із шухлядок столу професорки МакГонегел І дістав звідти перо і каламар Гаррі, тобі треба попоїсти і виспатися А зараз на бенкет А я тим часом напишу в Аскабан Треба визволити нашого лісника «І дам оголошення для щоденного віщуна», – додав він багатозначно. «Нам буде потрібен новий учитель захисту від темних мистецтв». «Ну, чому ми маємо завжди з ними такі клопоти, га? Гаррі підвівся і рушив до дверей. Але не встиг він торкнутися клямки, як двері рвучко відчинилися, що аж грюкнули об стіну. У дверях стояв розлючений Луціус Мелфой, а під його рукою зіщулився перебентований з голови до ніг Доббі. «Добрий вечір, Луціусе!» – привітно сказав Дамблдор. Містер Мелфой влетів у кімнату, мало не збивши гаррі з ніг. Доббі з переляканим обличчям подріботів за ним, ховаючись за полу його мантії. «Ага!» – вигукнув Луціус Мелфой – і вп'явся у Дамблдора холодними очима. «Ти повернувся! Члени опікунської ради звільнили тебе, а ти, однак, наважився вернутися в Гогворц!» «Бачиш, Луці усе. незворушно усміхнувся Дамблдор. Решта одинадцять членів ради зв'язалися сьогодні зі мною. Чесно кажучи, це була просто якась совина злива. Вони почули про загибель доньки Артура Візлі і захотіли, щоб я негайно повернувся. Зрештою, вони вирішили, що я найкраща кандидатура на цю посаду. А ще вони розповіли мені дуже дивні речі. Декому з них здалося, ніби ти погрожував проклясти їхні родини, якщо вони не погодяться відправити мене у тимчасову відставку. Містер Мелфой зблід як мрець, але його очі щілини і далі променилися люттю. І що, ви, може, припинили напади? Вишкірився він. «Піймали, злочинця!» «Піймали!» – усміхнувся Дамблдор. «Ну?» – вигукнув містер Мелфой. «І хто це?» «Той, що й минулого разу, Луціусе», – відповів Дамблдор. Але тепер Волдеморт діяв через іншу людину. З допомогою цього щоденника. Допитливо стежачи за Мелфоєм, Дамблдор підняв невеличку чорну книжечку з великою дірою в центрі. Гаррі увесь той час дивився на добі. Ельф витворяв щось дуже дивне. Багатозначно вп'явшись у Гаррі своїми великими очима, він показав на щоденник, тоді на містера Мелфоя, а тоді почав лупцювати себе кулаком по голові. «Зрозуміло», – поволі промовив містер Мелфой. «Дотепний план», – сказав Дамблдор рівним голосом, і далі дивлячись просто у вічі Мелфоя. Адже, якби Гаррі... Містер Мелфой гостро зеркнув на Гаррі, та його приятель Рон не знайшли цієї книжечки. То що ж, в усьому можна було б звинуватити Джінні Візлі. Ніхто не зміг би довести, що вона діяла не з власної волі. Мелфой мовчав. Його обличчя зненацька перетворилося на маску. Ти тільки уяви, вів далі Дамблдор, що могло б тоді статися? Візлі – одна з наших найвідоміших чистокровних родин. Уяви, як би вплинуло на Артура Візлі та його указ про захист маглів повідомлення, що його рідна донька вбиває осіб маглівського роду. Нам дуже поталанило, що цей щоденник знайдено, і в ньому стерто усі редлові спогади. Хто зна, які наслідки могли б бути за інших обставин. Так, дуже пощастило, видушив із себе Мелфой. Але Добі за його спиною і далі показував то на щоденник, то на Луціуса Мелфоя, а тоді бив себе по голові. І Гаррі раптом зрозумів. Він кивнув добі, і той позаткував у куток. Тепер він карав себе тим, що почав крутити свої вуха. Містере Мелфою, а чи не знаєте ви, звідки Джінні взяла цього щоденника?» запитав Гаррі. «Як я можу знати, де те дурне дівчисько його взяло?» звернувся до нього Луціус Мелфой. «Але ж це ви підкинули їй цей щоденник», – сказав Гаррі. «У книгарні Флоріш і Блотс. Ви тоді взяли її старий підручник із трансфігурацій і засунули в нього щоденника. Чи не так?» Побілілі пальці Мелфоя почали стискатися і розтискатися. «Доведи», – просичав той. «Звичайно, цього вже ніхто не може зробити» сказав Дамблдор, усміхаючись Гаррі. Надто тепер, коли Редл уже щез зі щоденника. Проте я раджу тобі Луціусе не роздавати більше нікому старих шкільних речей Волдеморта. Якщо котрась із них знову потрапить у невинні руки, я не сумніваюся, що Артур Візлі з'ясує, хто саме їх давав. Луціус Мелфой на мить завмер, і Гаррі виразно побачив, як смикнулася його права рука, ніби він намірявся вихопити чарівну паличку. Натомість Мелфой повернувся до свого ельфа-домовика. "Ходімо, Добі". Він рвучко відчинив двері, а коли ельф підбіг до нього, Мелфой копнув його ногою. Добі заверещав від болю. Його стогони й зойки в коридорі не вщухали. І тут Гаррі сяйнула одна ідея. Пане професоре, швидко промовив він. Чи не міг би я віддати цього щоденника містерові Малфою, якщо дозволите? Звичайно, Гаррі, спокійно відповів Дамблдор. Тільки швиденько. Не забувай про бенкет. Гаррі схопив щоденник і вискочив з кабінету. Він чув, як десь за поворотом зойкає бідолашний добі Мерщій, не знаючи, чи спрацює його план Гаррі скинув один черевик Стягнув з ноги мокру, вкриту слизом шкарпетку Запхав у неї щоденника І побіг темним коридором Наздогнав їх у горі на сходах «Містере Мелвою!» Засапано сказав він «Я щось для вас маю» І він подав Луціусу Мелфою брудну шкарпетку. Що це за. Мелфой зірвав шкарпетку зі щоденника, пожбурив її і розлючено перевів погляд на Гаррі. Ти колись закінчиш так само, як твої батьки, сказав він неголосно. Ті придурки теж завжди лізли не в свої справи. Він повернувся, щоб іти далі. Пішли добі. Якому сказав? «Пішли!» Але Доббі нарухався. Він тримав у руках бритку, липку шкарпетку і дивився на неї, як на найкоштовніший скарб. «Господар дав Добі шкарпетку!» – здивовано вимовив ельф. «Господар дав її Добі!» «Що таке?» – гаркнув містер Мелфой. «Що ти верзеш?» добі отримав шкарпетку. Не вірив своєму щастю домовик. «Господар викинув, Добі зловив, і тепер Добі вільний!» Луціус Мелфой застигло дивився на Добі. Тоді кинувся до Гаррі. «Хлопче, я через тебе втратив слугу!» Але Добі крикнув. «Ні, ви не зашкодите Гаррі Поттерові!» Щось гучно ляснуло, і містера Мелфоя відкинуло назад. Він покотився сходами додолу, перелітаючи по три сходинки зразу, і гепнувся десь там унизу, немов лантух. Розлючено підвівся і вихопив чарівну паличку. Але Добі загрозливо підняв свого довжелезного пальця. «Ви негайно заберетеся звідси!» – гнівно звелів він. «Ви не торкнетеся Гаррі Поттера! Забирайтеся негайно!» Луціус Мелфой не мав вибору. Востаннє, люто глянувши на них, він загорнувся в мантію і вибіг. «Гаррі Поттер звільнив Добі!» – пронизливо заверещав ельф, дивлячись на Гаррі. А місячне сяєво з вікна відбивалося в його круглих очах. «Гаррі Поттер відпустив Добі на волю!» «Це все, що я зміг, Добі!» – усміхнувся Гаррі. Але обіцяй, ти більше ніколи не будеш рятувати мені життя. Бридке, буре, обличчя ельфа раптом засвітилося широкою усмішкою. Маю одне питання, Добі, сказав Гаррі, коли ельф тремтячими руками натягав на себе шкарпетку. Ти мені казав, що моя небезпека не пов'язана з тим, кого не можна називати. Пам'ятаєш? То був ключ до розгадки, паничу пояснив Доббі, здивовано вирічивши очі, ніби це було очевидним. «Доббі вам натякнув, адже лорда Темряви до того, як він змінив ім'я, можна було вільно називати, розумієте?» Справді, невпевнено погодився Гаррі. «Що ж, я, мабуть, піду. Внизу бенкет, та й моя приятелька Герміона вже, напевно, прокинулась». Доббі обхопив Гаррі руками за пояс і пригорнувся до нього. «Гаррі Поттер ще краще, ніж Доббі думав!» – заридав він. «Прощавайте, Гаррі Поттере!» Знову щось гучно ляснуло, і Доббі щас. Гаррі вже бував на кількох бенкетах у Гогворці, але такого ще не бачив. Усі були в піжамах, і святкування тривало цілу ніч. Гаррі не знав, що було найкращою миттю бенкету. Чи та, коли Гарміона підбігла до нього з вигуками, «Ти розгадав! Ти розгадав!» Чи та, коли від гафалпавського столу до нього підійшов Джастін, щоб потиснути руку, і довго вибачався за всі підозри. Чи та, коли опів на третю ночі з'явився Гегрід, і так щиро поплескав Гаррі і Рона по плечах, що вони увіткнулися носами в тарілки з бісквітами. Чи та, коли з'ясувалося, що завдяки 400 очкам, які отримали Гаррі і Рон, Гриффіндор другий рік поспіль завоював кубок гуртожитків. Чи та, коли професорка МакГонникел оголосила, що іспити відмінено. «Ой, ні!» – вигукнула Герміона. Чита, коли Дамблдор повідомив, що професор Локарт, на жаль, не зможе повернутися до школи, бо мусить е, трохи підлікувати свою пам'ять. Почувши цю новину, разом з учнями радісно закричало й чималенько вчителів. А шкода, зітхнув Рон, наминаючи пампушку з джемом. Він якраз починав мені подобатись. Решта літнього семестру запам'яталася яскравим сонячним сяйвом. Гоґвортс повернувся до звичного розпорядку, якщо нарахувати кількох невеличких змін. Були скасовані лекції із захисту від темних мистецтв. «Ми вже й так випробували це все на практиці», – утішав Рон невдоволену Герміону. А Луціуса Мелфоя позбавили членства у Раді опікунів школи. Драко більше не ходив по школі з таким виглядом, ніби увесь Гокворц належить тільки йому. Навпаки, він був тепер похмурий і насуплений. А от Джінні Візлі знову щасливо усміхалася. Швидко минав час, і ось уже пора їхати на Гокворцькому експресі. Гаррі, Рон, Герміона, Фред, Джордж і Джінні зайняли ціле купе. Вони сповна скористалися останніми кількома годинами перед початком літніх канікул, коли їм ще можна було чарувати. Грали у вибухові карти, запускали рештки останніх Фредових і Джорджових ваєрверків від Флі і розброювали одне одного з допомогою заклять. У Гаррі це виходило чи не найкраще. Поїзд уже підходив до вокзалу «Кінгс Кросс» коли Гаррі щось пригадав. «Джінні, а що робив Персі, коли ти його побачила? І він просив, щоб ти нікому не розповідала». «А, це...» – захихотіла Джінні. «Ну, Персі має дівчину». Сто книжок випав у Фреда з рук просто на голову Джорджеві. «Що-що?» «Це та староста з Рейвенклову, Пенелопа Клірвотер», – пояснила Джінні. Ще торік улітку він усе писав їй листи, таємно зустрічався з нею в школі. Якось я забігла в порожній клас, а вони там цілуються. Тому він і був такий засмучений, коли на неї, ну ви знаєте, напали. Але ж ви не будете його дражнити, правда? стурбовано додала вона. Ми. Нам би в голову таке не прийшло. аж засяяв Фред. Ні, звичайно, ні. Вишкірився Джордж. Гогвордський експрес уповільнив хід і зрештою зупинився. Гаррі дістав перо, аркуш пергаменту і повернувся до Рона з Герміоною. Це називають телефонним номером, сказав він Ронові, двічі написавши номер. Тоді розірвав аркуш навпіл і дав кожному по половинці. Минулого літа я розповів твоєму татові, як користуватися телефоном. Він тобі пояснить. Подзвоніть мені, коли я буду в дурслі, окей? Два місяці розмовляти лише з Дадлі? Я цього не витримаю. Але ж коли твоє тітка і дядько почують, що ти зробив цього року, вони стануть пишатися тобою, правда? Запитала Герміона, коли вони зійшли з поїзда і занурилися в юрбу, яка прямувала до зачарованої перегородки. «Пишатися?» – перепитав Гаррі. «Ти що, збожеволіла? Адже я стільки разів міг загинути, і от маєш, лишився живий, та вони луснуть зі злості». І друзі разом пройшли крізь бар'єр до маклівського світу. Кінець роману Джоан Роллінг «Гаррі Поттер і таємна кімната». Для вас і для малих пінгвінів читав характерник. Запис здійснено у травні-червні 2022 року. Якщо вам подобаються мої аудіокниги, можете підписатися на канал із ними на ютубі.